Lovar en grönare planet och en hjälpande hand på andra sidan jorden. Men kritiker varnar för krympande odlingsmarker, och i byarna där människor skulle få det bättre växer missnöjet när pengarna inte kommer. De dör på grund solen. Det kan man nästan förstå när man går här. Om projektet slutar och det inte finns någon kontroll så försvinner ju krediterna upp i luften en och då är det ju faktiskt inga hållbara krediter. För två veckor sedan berättade Kaliber om hur svenska mejeriföretaget Arla märker sina största ekologiska produkter som klimatkompenserade. Alla utsläpp som den produktionen medför ska kompenseras genom trädplantering i Mosambik. Men Kaliber kunde visa att det inte finns några garantier för att den utlovade kompensationen faktiskt blir av. Att träden växer upp och binder lika mycket koldioxid som släpps ut när produkterna produceras. Projektet bygger nämligen på att markanvändningen ser likadan ut i hundra år. Vi sticker inte understod med att det finns risker invandat i det här, att vissa projekt kan falera helt... On the forest has 100%. Osäkerheten bekräftades både av den svenska återförsäljaren UNW, det brittiska företag som driver projektet på plats i Mosambik, och den certifieringsorganisation som godkänt alltihop plan Vivo. Plan Vivo säger också att det är vilseledande att påstå att utsläppen redan har minskats när man köper klimatkompensationen. Trots det lovar Arla att den ekologiska mjölken, vispgrädden, filmjölken eller gräddfilen du köper är klimatkompenserad. De verkar ha köpt en tjänst för mångmiljonbelopp utan att ha reda på vad det faktiskt är de betalat för. Marknadschef Ann Vi har liksom inte tittat, eh, tittat så nogsamt på när, eh, hur mycket det är som infrias och när. Klockan är 10 och här är Ekot. Både Arla och projektets svenska återförsäljare UNWE reagerade på reportaget. Arla kommer nu att göra en egen granskning av det trädplanteringsprojekt i Mosambik– –som ska klimatkompensera utsläppen från mejerietens mjölkproduktion. I samband med Kalibers reportage publicerade Arla också en video på sin hemsida. Vi har skannat av marknaden på klimatkompensationsleverantörer– –och hittat, eh, hittat någon som vi är väldigt nöjda med– som svar på kritiken mot den osäkra klimatkompensationen trycker både Arla och Yuan Wei på att projektet har flera andra positiva sidoeffekter. Det ska bidra till att bönderna som får betalt för att plantera och sköta om träden får bättre levnadsvillkor, extra inkomster och kunskaper om hur man driver ett hållbart skogsjordbruk. I ett pressmeddelande efter vårt program skriver Jungui att bönderna med hjälp av projektet: citat, Byggt hus, kunnat låta barnen gå i skolan, köpt en cykel, byggt en brunn. Och så här sa Arlas marknadschef, Ann till Kaliber inför förra programmet: Dels är det en klimatsatsning, men det är också en social satsning faktiskt. Och Arla är ju ett kooperativt företag som ägs av 3600 bönder. Det är faktiskt en ganska fin sak i det hela tycker jag att det är lite av bonde som hjälper bonde där borta också. Idag återvänder vi till trädplanteringarna i Mosambik för att titta närmare på de sociala konsekvenserna av det här projektet. Och bilden vi får stämmer inte riktigt överens med det vi fått höra. Går vi på en av stigarna här igen förbi det andra hus. Vi är på väg till Amelia Araujos mangoplantering. Hon är en av 26 bönder som Kaliber träffar och pratar med i byarna i gorgåsa Själv bor hon i byn och berättar att hon skrev kontrakt med projektägaren EnviroTrade 2006. Men att hon bara fick betalt de två första åren. På kontrakten står hela den summa som totalt ska betalas ut under de sju år som kontrakten gäller. Den allra största andelen ska betalas ut efter det första året och sen mindre summor de kommande åren. Amelia säger att hon fick motsvarande 60 kronor i månaden det där första året och motsvarande 20 kronor i månaden efter andra året. Sen ingenting. Flera av dem som odlar mangoträd säger att de bara fått betalt i ett eller två år fast det i kontraktet står att de ska få betalt under sju år. Enligt Amelia Araujo får man inga pengar av projektet om man planterar mango. Eftersom man kan sälja frukten och få pengar på det sättet. Men det är inte vad de avtalat. Jag är arg eftersom jag jobbar utan att få betalt, säger Amelia Araujo. Och får medhåll av Laurina Estevau som har flera kontrakt och säger att hon inte heller har fått något betalt på flera år utan att förstå varför. Alla träden har vuxit upp och står där säger Laurina Esteval Inga är döda, de står där fina allihop Ändå får vi inga pengar Jag väntar bara det här året också fortsätter Laurina Esteval Om de inte betalar mig så hugger jag ner mango träden. Hon visar upp kontraktet där hon istället för en namnteckning har satt ett fingeravtryck i mörkblått. Precis som många andra här kan hon inte läsa eller skriva. Här står Vi har kommit fram till Amelia Araujos plantering. Hon är uppenbart arg och säger: Jag har signerat ett papper. Jag jobbar utan att få betalt. Jag har som sagt inte varit på plats. Marknadschef Ann Freudenthal på Arla. Men har hört talas om plåttag som har kunnat byggas, skolor som har kunnat startas och så vidare med den fond som till exempel är etablerad. Och så. Och jag hoppas ju och tror att det kommer vänderna till till godo. Just det här med nya plåttak som står emot väder och vind bättre än de vanliga vasstaken är något som ofta lyfts fram som exempel på hur bönderna fått det bättre tack vare projektet. Men när vi besöker byarna får vi en annan bild. I byn Pungue bor snickaren Vittorino Minesche. Han som i förra programmet sa att det är omöjligt att säga om det kommer finnas några träd här om hundra år. Att det är det bara Gud som vet. När det kommer besökare hit vill de alltid titta på plåttaken, berättar han. De tittar på taket och min cykel, men, säger han, de har ingenting med projektet att göra. Jag köpte dem för pengar jag fått när jag jobbat 18 månader med att bygga en väg. Vimos no ir a las En kvinna är det bara som har kunnat köpa plåttak med hjälp av pengarna från en veritrade. Vimos visitar dele a chegar aqui, estavont tirar foto casa que ten chapa. De som kommer hit alltid foton av husen med plåttak, säger han. Vilka tak som helst, bara det är plåt, plåt, plåt. I en Virotrades årsrapport från 2010 står att många bönder kunnat köpa plåttak eller andra saker de kan ha nytta av genom projektet. Och i marknadsföringen lyfts utvecklingen av lokalsamhällena fram. Man nämner skolor, sågverk, snickerier och plantskolor. Men enligt Vittorino Minache är det inget som har synts av i Pungue. Vamos ajudar, vamos ajudar escola. posso, jag vet att de byggt en skola i Monangana, men i Pungue har vi inte fått någonting, säger han. När projektet kom pratade de om en massa saker de skulle hjälpa till med, men ingenting har hänt. Den internationella bondeorganisationen Via Campesina, som bland annat är känd för att ha jobbat för jordreformer i Latinamerika, har varit på plats i byarna i Gorongosa för att titta närmare på Envirotrades-projekt. Hej. Hej. I don't get the landline to, to work Boaventura Monsane är en av dem som gjort research för Via Campesina på det här projektet. Tack bra att se Nytt försök. Vi får tag i honom på en riktigt trasslig telefonlinje. Say, uh, Han är kritisk till hur livsmedelsförsörjningen kan komma att påverkas och säger att projektet omöjligen kan ha någon positiv inverkan på fattigdomsfrågan eftersom bönderna får så lite betalt. Han tror till och med att projektet kan öka fattigdomen eftersom det leder till att de odlar mindre mat. i de hundra åren kommer att se hur saker kommer att han ser det också som problematiskt att bönderna och deras framtida barn och barnbarn får axla ansvaret att ta hand om de koldioxidbindande träden i generationer framåt. Trots att de inte själva varit med när avtalen skrevs. In a, in och säger han: Projektet innebär att vi binder upp mark i hundra år som då inte går att använda till något annat. Det är inte rättvist. We will be Well, uh, sure. Bunden Ernesto Seda berättar att hans största problem inte är vad som kommer att hända i framtiden utan hur projektet påverkar honom redan nu. För att kunna sköta träden ordentligt måste han betala andra som hjälper till att röja på planteringarna. När han inte får det han trodde från en trade, så blir det minus i kassan. Den som arbetar ska väl få ersättning, säger Gina Jamie. Hon sitter i skuggan under ett vasst med en tre veckor gammal son i famnen. En bit bort står början på ett nytt husbygge fyra tegelväggar i varierande höjd som hon inte vet om eller när de kommer kunna bygga klart. Pengarna för träden kommer inte. Det går vecka efter vecka när de säger att vi ska få betalt och så håller det på, förklarar hon. Det håller inte. Jag är verkligen inte nöjd med betalningen, säger Gina Jamie. Om tre, fyra år kommer dessutom träden vara så stora, så då kommer jag inte kunna odla andra saker. Money is never enough. And also, I can say what what I'm, I'm having as a salary is not enough. Everyone can complain. EnviroTrades landschef i Mosambik, Antonio Serra, säger att bönderna aldrig är nöjda och att det inte är sant att de som planterar mango bara får betalt det första året. Alla kan klaga. Jag kan också säga att min lön är inte tillräckligt hög. Men de tjänar mer på träden än att odla majs, säger han. Och syftar på de som kan sälja cashew eller frukt från trädplanteringarna. But then who's been that, uh, Men de som vi träffar säger ju tvärtom. De har ägnat mer från att kultivera andra saker. Många av de här trädarna inte för andra The spacement is enough to cultivate anything you Det finns tillräckligt med yta att odla flera saker samtidigt, säger Antonio Serra. Det är inte sant att våra träd konkurrerar ut andra odlingar. It's not true that the, they are opening because the, uh, the trees are taking the the, the cropland. You believe it's other reasons. Maybe there's other reasons like growing the size of the household members jag tror inte att gräderna är för att dräderna tar gröreläder. Matbehovet kanske växer för att familjerna blir större. Eller så kanske de planterar fel sorts träd, istället för sådana som gör jorden mer näringsrik och är bra för andra grödor. Det finns flera skäl till att saker kan gå fel, men jag tror inte på att träden tar mark från matproduktionen, säger Antonio Serra. Han bekräftar att ingen av bänderna har fått betalt i år- men säger att det handlar om förseningar- och att de kommer få betalt innan året är slut. Eugnelio Bokini jobbar på bondorganisationen UNAC- och Nacional de Camponeses i Mozambik. Han säger att den här typen av projekt alltid behöver stora mängder mark, vilket ofrånkomligen påverkar livsmedelsförsörjningen. Från Envirotrade sida hävdas att trädplanteringarna inte alls konkurrerar med matproduktionen eftersom träden i många fall blandas upp med övrig odling. Men Eugnelio Bocchini tar fram en liten papperslapp och börjar rita. Som är então, se você ocupa cela quando macha já um Metro quadrado, não deixa de ser perda de alimento. Alla träd ger skugga, säger han. Om varje träd har en kvadratmeter, och det har 20 träd, så innebär det 20 kvadratmeter mindre att odla mat på. Och vad som är pagt till kommunerna, för, för kontrakt som jag känner, inte kan ta en inkomst. Och betalningarna som bönderna får är, så vitt han känner till- inte tillräckliga för att kompensera för den minskade matproduktionen- och det jobb det faktiskt innebär att ta hand om träden. Eftersom den största summan betalas ut till bönderna efter första året- behöver de hela tiden plantera fler träd för att få in mer pengar- vilket kräver mer mark som annars kunde ha till att odla mat- i det avseende är en viral projekt inte annorlunda än andra projekt, förklarar Egonelio Bukinne. Det finns också konsekvenser. Ena projektet jag biter nu är definitivt det här typet av projekt. Men om om bönerna inte är nöjda, om det inte om de upptäcker att det inte är bra, varför fortsätter de med det här? Och kan man se hur det på maximalt imediata. Bönerna ser till vad de kan få här och nu säger han. Inte till vad som kommer att hända i framtiden när de inte längre kommer få några pengar. Du har en piramid med majmolau. Hon tänker en necessidade basiska. Du kan rita en triangel här på, på pappret. Necessidade basiska. Eugneli och Bukine ritar en triangel och visar att i botten finns sånt som mat, vatten, hälsa. De allra mest grundläggande mänskliga behoven. A populationen som bor i Zona Galle har inte inte ens den här lägsta delen av triangeln har de där. Então, o Campines está numa situação. Quando aparece uma companhia, a CEO olha, planta lá x, eu dou do x. O Campines pensa na questão imediata para responder à fome. Är du i den här utsatta situationen, säger han, där du inte ens har tillräckligt med mat och ett företag kommer och erbjuder dig pengar för att plantera träd? Då tänker bonden på det omedelbara, att stilla hungern. Den här måste också vara majsfält, eller hur? De precis har planterat. I byn i bita träffar vi Mattias och Domingos. Han står och skalar majs när vi frågar om han har tid att prata en stund. en han berättar att han tidigare jobbade på en av plantskolorna– –en Veritrade startat. Men han slutade för att det gav för lite pengar. Jag tjänar mer på att ta min hacka och producera mat till min familj, säger han. Köra och köra och Mattias Simone Domingos hade också egna trädplanteringskontrakt. Men för några år sedan gjorde han något som man enligt kontraktet inte får– han gjorde om en närliggande bit mark till åker för att kunna odla mat till sin stora familj. Tanken med trädplanteringar som ska binda koldioxid är att öka antalet träd. Avverkning för att öppna upp åkrar är inte tillåtet. Så när Mattias gjorde det bröts hans kontrakt med en värre träd. Han berättar att barnen var illa däran innan han öppnade den nya jordlotten, att det var omöjligt att köpa mat till familjen med de pengar han fick in. Men nu säger han, när han inte är med i projektet längre, har han bra med mat till familjen. Egonelio Bokine från Bondorganisationen UNAC igen. porque acho que tem dinheiro e i Afrika tas Mark i anspråk för att plantera träd. I Europa fortsätter de att förorena för att de har pengar och kan köpa klimatkompensation. Det finns de som exploaterar och de som blir exploaterade. Vi fortsätter att bli exploaterade. Det är inte rättvist, säger han. Sen kommer vi är i en situation med att vi fortsätter att bli exploaterade. Vi tar med oss kritiken från bönderna vi träffat och organisationerna vi pratat med till Ann Freudenthal på Ala. Jag som har köpt den här klimatkompensationstjänsten eller avtalat har gjort det faktiskt i tron att det är väldigt mycket med utgångspunkt från behovet hos lokalbefolkningen. Att man faktiskt hjälper dem och, och det är väldigt tråkigt om det, inte, om det inte fungerar så men som sagt det kan ju vi bättre svara på. Eller Plan Vivo som är på plats. Jag tror att det är ett väldigt marginellt problem i Mosambik. Arlas kontakt på konsultbyrån UNWI, Mårten Lind. Att eh, vårt projekt skulle, skulle konkurrera med eh, livsmedelsförsörjning. Och jag skulle gärna vilja ja, träffa de bönder som sa det. Och det i så fall är det så så, så är det eh, olyckligt. När vi frågar hur de vet att bönderna fått det bättre hänvisar han till en ViroTrades årsrapport från 2010. Där det står att många bönder kunnat köpa till exempel plåttak och att några stycken har köpt cyklar eller telefoner. Och till de positiva utvärderingar som gjorts av projektet. Och som sagt vi har själva besökt projektet vid två tillfällen har träffat småbrukare som vittnat om det här. Och det finns rapporter och texter som konstaterat att byborna som har trädplanteringskontrakt fått det bättre och att livsmedelsförsörjningen kan påverkas positivt. Bland annat i en oberoende EU-utvärdering nämns att projektet haft en betydande positiv inverkan på den socioekonomiska utvecklingen i området. År 2010 stämplades projektet som Gold Standard av The Climate Community and Biodiversity Alliance som bedömer både klimatnytta och positiv utveckling. Flera forskningsstudier visar på den ökande, det ökande välståndet. Men i flera andra fall är Envirotrade självt eller personer med kopplingar till projektet huvudkällor till den positiva informationen. Vilket gör den svår att värdera. Att rapporterna är skrivna för två eller flera år sedan kanske också bidrar till att vi får en annan bild när vi nu besöker projektet. För de allra flesta bönder vi pratar med säger till oss att ja, det var bra i början, det var bättre förut. Men nu är det inte bra längre. Alexa Morrison är verksamhetsansvarig på certifieringsorganisationen Plan Vivo. Hon frågar hur vi valt ut vilka bönder vi träffat. Så, just mm. Och när vi berättar att det skett slumpmässigt på vår resa mellan byarna i området, okay. säger hon... We, would want to Har ni fått höra så negativa röster är det något som vi på Plan Vivo vill undersöka vidare. Nu mm, kör vi vidare genom det här. Är det är verkligen Bland de 26 bönder Kaliberintervjuar i Gorongosaområdet i Mozambik finns en stor besvikelse över att inte ha fått betalt för träden i år och många säger att de år de har fått betalt har det varit för lite pengar i jämförelse med allt jobb de måste lägga ner. Men vi träffar också ett fåtal som fortfarande är positiva till projektet och tycker att de verkligen har fått det bättre. George Chuao bor i Nianbita och jobbar som chaufför åt Envirotrade. Han har ett totalt 12 trädplanteringskontrakt med både mango, cashew, apelsiner, faderbia, imbira och andra trädsorter. Det är en stor fördel för mig, säger han. Jag kommer att ha nytta av det länge och kan använda pengarna för att gå och mala eller köpa salt. Jorge Joao berättar att inte heller han har fått betalt för trädplanteringarna i år. Men han har i alla fall fått sin lön för att jobba som chaufför. Så kanske är hans tålamod större än en del andras. Nianbita är också denna av byarna i Gorongosa, där det öppnats både ett snickeri och ett sågverk sedan projektet startade. Eftersom Jorge Chuao har mycket mark har han kunnat tjäna mer pengar än de flesta här. Mer mark och mer pengar innebär större marginaler. När projektet till exempel delade ut pärlhöns kunde han starta uppfödning istället för att, så många andra, se hönsen som mat för dagen. No, and, uh, han berättar om när det kommit hit människor utifrån för att besöka projektet. Och väl tillbaka i Sverige ser vi honom i Arlas egen PR-video. När folk är på besök kommer de ofta tillsammans med Envirotrade skogstekniker, förklarar Jorge Chuao. Det finns andra bönder här som kanske bränner på sina mashambas och det skäms de för att visa upp. Men skogsteknikerna känner till områdena och vet vad som är bra att besöka. Innan vi lämnar Mosambik beger vi oss till skogsdepartementet i huvudstaden Maputo. Här jobbar den svenska skogsmästaren Mikael Rein som rådgivare i skogsfrågor åt regeringen. 75 procent av landets yta brinner varje år och du får ett nettoförlust på koldioxid, eller kol, bundet kol då, eh, varje år på kanske en par, tre, fyra procent. Det är ett stort problem även ur global, global synvinkel. Bränderna i Mozambik är ett stort problem även ur global synvinkel, säger Mikael Rein. Och han är skeptisk till vilka nyttor man egentligen kan få ut av den här typen av trädplanteringsprojekt. Om bönderna är i ett område här i Mosamik- om de planterar tusen så blir det upp om två år den här skogen. Är det, liksom, det är ju plus minus noll. De har, men tar massa pengar- men det har inte en förändring. Det finns två marknader att köpa klimatkompensation på. En frivillig som en EnviroTrade arbetar på- och en reglerad marknad som är en del av Kyoto-protokollet. Den frivilliga marknaden är betydligt mindre. Bara tre promille av handeln sker där. Men den växer- Förra året såldes 95 miljoner kolkrediter till ett värde av 570 miljoner dollar på den frivilliga marknaden. Min skeptiska hållning är det att jag tror att det kommer vara tyvärr många mellanhänder som gör det här. Inte i första hand med hänsyn till lokala, lokala befolkningen utan att, det är, ett sätt att ja, det är ett sätt att tjäna pengar på, på handeln i sig. Det är min stora... Mitt är När åtagandena under Kyoto-protokollet som styr den FN-reglerade marknaden går ut nu vid årsskiftet 2012 är det osäkert hur den totala efterfrågan på klimatkompensation kommer att se ut. Ambitionen är naturligtvis att få till ett nytt klimatavtal. Och då har aktörer som idag finns på den frivilliga marknaden chans att ta sig in på en betydligt större arena. När FNs medlemsländer skriver under ett klimatavtal förbinder de sig att göra vissa bestämda utsläppsminskningar. Och om just ditt projekt är okejat på den här reglerade marknaden finns helt andra möjligheter att tjäna pengar på klimatkompensation. I två program har Kaliber granskat vad som ligger bakom Arlas löfte om att deras största ekologiska produktion är klimatkompenserad. Vi har genom deras klimatsatsning kunnat se ett exempel på hur handeln med klimatkompensation kan gå till. Genom en kedja av olika aktörer lovas både klimatnytta och förbättrade livsvillkor. Men verkligheten visade sig inte vara riktigt så enkel. Projektet bygger på att markanvändningen ser likadan ut i hundra år. Plantering av träd riskerar att slå ut matproduktionen i fattiga områden. Och missnöjet växer bland de bönder som allting i slutändan hänger på. Med bakgrund av det här känns det som att det är ett bra projekt att lägga sina pengar på. Tillbaka hos marknadschef Ann Freudenthal på Arla. Med bakgrund av det du säger så tycker jag fortfarande det är... Alltså egentligen så eh, har vi fortfarande... Eh, vad ska man säga? Alltså fördelarna med projektet tycker jag ändå kvarstår. Vi har inte trott att det här är jätteenkelt. Eh, men vi har ändå sett det som att vi... Vi bidrar eh, till någonting positivt. Morino Nikesel Sopada sitter i en liten bord längs vägen in i Ambita. Radion skrålar på hög volym och vi får köpa sin sin läs innan vi börjar prata. Han har flera kontrakt med en Envirotrade men säger att han inte brukar få rätt betalt att det gjorts avdrag som inte borde ha gjorts. När vi frågar varför han gick med i projektet säger han att det förväntades att man skulle göra det. Men menar du att du inte ville vara med eller för du skrev ändå på de här kontrakten frivilligt? Ja, jag accepterade. Så då var det väl frivilligt. Men nu, säger han, känner jag att om jag hade vetat hur det skulle bli så borde jag inte ha skrivit på. Det de lovade är ju inte det som händer nu. Kaliber är slut. Nästa vecka är det dags för säsongens sista program. Där följer vi upp vad som hänt efter några av våra tidigare granskningar.